Avui estudiarem les parts d'una planta Abans de tot, cal tenir clar alguns conceptes sobre les plantes Les plantes són éssers vius que neixen, creixen, s'alimenten, es reprodueixen i finalment moren Totes les plantes tenen arrel, tija i fulles Algunes plantes tenen flors que es poden convertir en fruits En aquests fruits hi ha les llavors Anem a veure ara part per part L'arrel L'arrel de la planta creix sota la terra i no es veu Serveix per fixar la planta a la terra Xuclar l'aigua i les salts que necessita la planta La tija La tija creix per sota del terra Serveix per sostenir les fulles, les flors i els fruits Portar l'aigua i les salts fins a les fulles Repartir l'element a tota la planta Les fulles Les fulles surten de la tija i tenen diferents formes Serveixen perquè la planta respiri i per fer el seu aliment, que ho faran a través de la fotosíntesi La flor Les flors de les plantes poden ser de molts colors De les flors surten els frits que moltes vegades es poden menjar Serveixen perquè la planta es reprodueixi les parts d'una flor són pètals, sèpals, estam, pistil i calza El fruit El fruit és la part de la planta que conté i protegeix les llavors De les llavors en neixen les plantes Bé, i fins aquí una breu introducció sobre les plantes